Kapittel 24 Og til Moses sa han, «Gå opp til Jehova, du og Aaron, Nadab og Abihu, og søtti av Israels eldste, og dere skal bøye dere ned på avstand. Og Moses alene skal nærme seg Jehova, men de skal ikke nærme seg, og folket skal ikke gå opp sammen med ham. Så kom Moses og gjengav for folket alle Jehovas ord og alle de rettslige avgjørelsene, og hele folket svarte med en røst og sa, «Alle de ord som Jehova har talt vil vi følge.» Da skrev Moses ned alle Jehovas ord. Så sto han tidlig opp på morgenen og byggde et alter ved foten av fjellet og reiste tolv støtter som svarte til Israels tolv stammer. Deretter sendte han noen unge menn av Israels sønner, og de frambar brennoffere og offret okser som slaktoffere, som fellesskapsoffere til Jehova. Så tog Moses halvparten av blodet og heldte det i skåler, og halvparten av blodet stenket han på altere. Til slutt tog han paktsboken og leste den for folkets ører. Så sa de, «Alt det Jehova har sagt vil vi gjøre og være lydig mot.» Moses tog da blodet og stenket på folket og sa, «Dette er paktens blod. Den pakt som Jehova har sluttet med dere angående alle disse ord.» O Moses og Aaron, Nadab og Abihu og søtti av Israels eldste gikk så opp, og de fikk se Israels Gud. Og under hans føtter var det noe som så ut som et arbeid av safirheller, og som himmelene selv i renhet. Og han rakte ikke sin hånd ut mot de fremtredende menn blant Israels sønner, men de fikk et syn av den sanne Gud, og spiste og drakk. Jehova sa nå til Moses, «Kom opp til meg på fjellet og bli der.» For jeg vil gi deg steintavlene og loven og budet som jeg skal skrive opp for å undervise dem. Da brøt Moses og hans tjener Josva opp, og Moses gikk opp på den sanne Guds fjell. Men til de eldste han sagt, Vent på oss på dette sted, inntil vi vender tilbake til dere. Og se, Aaron og Hur er hos dere. Den som har en rättsak skal tre fram for dem. Moses gikk altså opp på fjellet, mens skyen dekket fjellet. Og Jehovas herlighet hvilte fortsatt over Sina i fjellet, og skyen fortsatte å dekke det i 6 dager. Til sist, på den syvende dagen, ropte han til Moses mitt ut av skyen. Og for Israels sønners øyne var Jehovas herlighet å se til som en fortærende ill på fjelltoppen. Så gikk Moses in i skyen og fortsatte opp på fjellet, og Moses ble på fjellet i 40 dager og 40 netter.